Basi karibuni katika ibada hii katika mahubiri ya ibada hii. Leo siku ya ya siku ya Christmas tarehe 25 Desemba mwaka wa 2019. E, kama kawaida yetu huwa tunajifunza jambo fulani kwa sababu kanisani tunaoambia ni nguzo yasema kujifunza maarifa ya Mungu kwa sababu sehemu nyingine. Basi leo tujifunza somo ambaro tulijifunza baadhi ya mambo yake machache kimeno la Mungu nikipiga kila siku na kwa sababu mara nyingine tulikuwa hatujawahi kuyarusha kuya katika mitandao na kwa watu walioko mbali basi tutalihubiri tukigusa baadhi ya watu wao nyuma lakini na mambo mengi mapya e, somo hili somo la leo kitochake ni iki hapa ni jambo jema kusherehekea siku ya Christmas Kicho cha habari ni ni jambo jema kusherehekea siku ya Christmas Lakini sasa tuje kwenye baadhi ya mambo ndani yake Tutaona pande zote mbili Kuna pande kuna wanadamu ambao wanapinga habari ya kusherehekea Christmas Tutaona hoja zao na wapi wamepotoka na pia tutaona upande wa pili ambao watu wanaisherekea Christmas tu kwa jinsi ya mwili peke yake. Yaani wanafanya vitu vyote vya mwili na mara nyingi huwaingiza katika hali ya dhambi. Na katika dhambi. kwamba nao ni upande mbaya. E, na mara nyingi ndivyo mambo yalivyo. Upande huku hu sio sawa na mwingine sio sawa. E, Paulo anasema same fulani anasema Wayahudi wanatafuta ishara wako upande mmoja. Na wayunani wanatafuta wana tafuta hekima anasema hatuko kokote katika hilo Watu wenye kutafuta tafuta ishara huyu tunatoko tuoni ishara mtu anafufuka anasema huko hatuko. Alafu pia kuna watu wana tafuta hekima tunataka utahakikishe kisayansi kwamba hili. swali so, anasema huko nako hatuko. Anasema sisi tuko katikati tunamuhubiri Kristo aliyefufuka. Eh. Kwa hiyo ni mfano wa ifa taona kwamba ni jambo jema kuisherehekea Kristo lakini katika hali iliyopingana na sehemu nyingi, nyingine ama ya kusherekea Christmas. Kama utangulizi tu. Kasiutaenda so kwenye maandiko mengi. Na hili somo kama hili hatutalihubiri tena kwa miaka karibuni. Kusudi lieleweke na tutalisambaza tutali kwa watu wengi waelewe ukweli. So kila kitu kito katika Biblia. E, leo hii kuna imani nyingi tu nyingine unajua imani sio lazima hiyo imani ya kidini. Imani unajua hata katika sayansi kuna imani. Eh? Ana kwa ambia, tuna imani kwamba mwanadamu zamani aliwahi kuwa alikuwa anatokana na njani? Hajawahi kufanya majaribio? Hajawahi kufanya scientific wote ile hana chochote lakini nakwambia kwa hiyo hiyo ni aina fulani ya imani. Imani ni kutegemea kwamba jambo fulani litakuwa hivi alikuwa hivi bila kudhibitisha. Lakini imani yetu imejengwa juu ya kweli ya Mungu na kweli ya Mungu hatuhitaji kwenda kuijaribu na kuipima Imepima, ikajaribika ikakamilika ikawa kweli tu kwa hiyo kuna imani nyingi duniani za nyingine ni za za kidini nyingine sio za kidini inayosema labda ku, ku, ku, kusherekea Christmas au Christmas yenyewe ni ni, ni, ni ni mbaya ni matendo ya dhambi na asili ya dhambi E, tujue msingi mmoja wa kweli wa, wa kiimani ni mmoja Jambo lolote usiloweza kulithibitisha kwa maandiko kwa ufupi kiimani huwa ni uongo Jambo lolote ambalo hauzukadirithisha kwa Biblia so, neno la Mungu halikuacha kitu chochote kile Kwa hiyo hizo imani na mtu anazishika na kweli anazishika kweli anaziamini na wakati mwingine anatoa vitu vile vitatu vya vya kushikilia lakini ukingia katika ma na huyo mtu kimoneza ukasema ulishawahi kusoma Isaya mlango wa kwanza na mpaka wa sita anakuambia sije wewe kusema sasa kusoma wewe unaaminije kwamba uko sahihi so neno la Mungu ujarisome Udishawahi kusoma matayo sura ya kwanza, mpaka sura ya nane, bila kuruka mstari? Anasema sijawahi. Sasa wewe unaaminije kama hicho kile Kwa sababu usema ambao hujasoma nipo Mungu anakoongea. Eh? Wewe kwa sababu na watu hawaja kusoma Biblia na ana vistari viwili vitatu au ana marejeo fulani ya hapa na pale references? hayimpi ukweli kwa sababu kama hujawahi tunasema kwa kawaida ni msema wa, wa, wa, wa kawaida tu duniani kwamba kama hujawahi kufanya utafiti wa jambo fulani huna haki ya kusemea kama hujawahi kusoma biblia kuanzia sura ya kwanza ya kitabu cha kwanza mwanzo mpaka sura ya mwisho kitabu cha mwisho ufunuo huna haki ya kutoa hoja za kisaan, za kiimani ki kwa sababu unakuwa unadanganya pale ambapo kukusoma ndipo unakuta ndi, Mungu anaongea Mmerogea katika oseha hujaisoma. Kwa lazima tufikie sehemu flani tuache kudanganywa danganywa na watu ambao ni wadanganyaji. Kwa hiyo tunaona pande zote mbili kizu. Eh Christmas ni kumbukumbu kumbu tu. Na tunaweza kusema kama ni kumbukumbu kumbu tu. Leo hii Watu wanasherekea siku kuu nyingi siku kuu ya za kuzaliwa kwao wenyewe na hana udhibitisho kwamba hiyo talenta ndio lakini anajua tu na utafiti unaonyesha kwamba watu wengi wao siku waliozaliwa wanao sema wamezaliwa labda hivi vizazi vya karibuni ambapo kuna kumbukumbu za maandishi au unaweza kuenda katika vitabu lakini watu wenye miaka kuanzia 30 na kurudi juu na kwenda juu wengi tarehe wanazosherekeza kuzaliwa sizo walizozaliwa. Biblia hajasema kwamba Kristo alizaliwa tarehe Kwa hiyo Christ, Christmas inapokuwa inasherekewa haisherekewi tarehe ya kuzaliwa kwa Kristo. Hapana, kinachosherekewa ni tukio la kuzaliwa kwa Kristo. Sio kitu anacho kwamba Kristo alizaliwa alikuja katika mwili. Biblia inathibitisha Eh? Na Naachokuja kuona kwamba siku na tarehe ni vitu ambavyo hicho ukivishikilia kivishikilia kimsingi unakuwa umepingana na kweli ya Mungu kwa maandiko. Kwamba tutaona Paulo ana, anasema katika Waragatia 4 labda nitangulia kusema anasema mnashika siku na mwezi na nini? Yaani badala ya kusherekea kitu cha maana, ule ujumbe uliomo nyinyi mnapambana na tarehe. Mnapambana na kwamba alikuwa asubuhi. Na kwamba alikuwa alikuwa si, saa 12 jioni hapana ujumbe je tumem hata freestone anasema watakatifu wa zamani walitamani sana kuona siku ya Kristo hawakuiona sasa sisi baada kuiona sasa tumeona katika maandiko kwa nini tusiipeshe moyo watu wanasherehekea sasa tarehe ambazo hawakuzaliwa kwa kama kusudi kwa bahati mbaya mtu mtu labda miaka 50 na miaka 40 na tarehe hii lakini si... ina sherekeo. ukienda kuna sherehe za utaambiwa sherehe siji za fiesta sherehe za kusherekea kushan... fiesta sherehe si ya sabasaba sherehe ya kuzaliwa mfalme wa wapi Shere... Yeni nyingi nyingi lakini ikiguswa tu ya kristo by the way nilisahau when... kusema kwamba mambo mengi yanayopinga habari za kristo na sio kuwa kuzaliwa tu hata kufufuka hata uongo wake chochote kinachohusu Kristo kuta huko kusambazwa na kujulikana eh chochote kile huwa kinapata pinzani na kuna mpinga Kristo Ndiyo okay kiongozi wa chochote kinachohusu habari za Kristo unajua kama Kristo wanajulikana ni rahisi hata watu wakoreo kwa jina lake kwa jina lake lakini kama habari zake zimejificha kwa mfano kule mashariki kule nchi za mashariki huko za kuzaliwa kwa budha. ni nane ambaye alishawai hapa tulipo kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa budha wanne e ipo kwenye kwenye tarehe tarehe kama mwezi wa tatu, tatu hapo ni sherehe kubwa sana lakini kwa sababu haijaenea kwa dunia nzima hata mtu uwezo of course uwezo uokolewa kwa jina la mtu aliyeyaye ambaye hakuwa hai mwenyewe lakini ninataka kuonyesha kwamba kuna nyingi kuna sherehe nyingi zanaele lakini sherehe ambayo inaigusa dunia nzima na tukio linalozungumzwa ni la Yesu Kristo ili kusudi, watu wengi wakasema sikupata taarifa Ndiyo, mimi ningesema kama sikupata taarifa za Krishna wa wa wa wa, wa, wa, wa Hindu yupo mwongozo wao anaita tusiji Krishna wanao kama milioni ngapi lakini mmoja wapo mkubwa mkubwa anaitwa Kirishi na mwingine pia anaitwa Ajuna. Si kama kwani kuna kwa mfano mtu ukiulizwa kwamba kuna mtu mbaya atakuje kusema kwamba hakusikia habari za Kristo duniani hii. Hapana. Lakini hapa ninyi mnao nifikilize na wote walioko mbali. Ni nani alishasikia habari za wokovu wa watu wanaitwa Wahindu, mokozi moko wao anaitwa Krishna, ni nani alishasikia hizo habari? Kama hujasikia hizo habari sio jukumu lako. Lakini hata nguisikia asingekusaidia. Kwa hiyo ni sieni mbali sana na somo, nataka kuchese, kugusa pale ambapo habari za kuzaloka instruction. Nataka wanajenga hoja pana ili tusudi tuwe tunaamini vitu vilivyojengwa juu ya msingi wa kweli ya Mungu na ufahamu wa kiminadamu vile vile. Emu kati kama kufungua tu. Kwa hiyo ili habari za kuzaloka instruction ni za mpinga Kristo. Na sana sana ukumbuke Yesu Kristo sitaenda sita pale alipofufuka walichuukizwa sana waliokuwa wana u, of course ni ni upande wa wapinga Kristo ni upande wa watu wasiopenda baba Yesu Kristo walisema kwamba mseme kwamba hakufufuka akasema alizikwa na wanajua sasa wakienda akakuta wanasema hapana msiwe na tuta tuta tutasema na pirato hata wachukulia chochote. Hao aje hapa, sisi ni askari lazima asemwa tuli sema hapana sisi tuongea naye wakawapa na fedha. Jambo hilo hilo. Kama unapinga kufuka kwa mtu, utashindaje kupinga kuzaliwa kwake? Hata Herode alitaka atume watu wakamue Yesu na watu wakawawa Watoto wa miaka miwili wa kiume Waliwao hili kusudi na Yesu kiizekana afie humo. Mm humu. Ili kusudi waseme hakuna aliyezaliwa na al alia... mm hata -hmm. kama yani kwa ifutwe tu. Lakini mpango wa Mungu ukasema. Mpango wa Mungu ukasema. Unaweza kusema alizaliwa katika udhaifu lakini eh Mungu aka akamponya ha, ha, akamkuza katika nguvu na mamlaka. Ili yome ni pana Nenda nikalisema sana lakini ngoja sijeribu kurudisha katika katika muktadha wa kuzaliwa kwa Kristo pekee yake. Emtende katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 11. Sio mna Wakorinto wa kwanza 11 mnakumbuka tumelisoma hivi karibuni eh ha, ilikuwa habari za mavazi na nywele na mamlaka katika familia na katika kanisa lakini iligusa mambo ya ya meza ya bwana tusome tuno, tu, kuna vitu naweza kujifunza kutoka katika meza ya bwana kuhusu habari za Yesu Kristo katika kuzaliwa kwake mstari ukiisoma tutaona kwamba ndio maana yake tusome waagonto kwanza mlango wa moja mstari ule wa 24 Biblia inasema hivi naye akiisha kushukuru akaumega mkate akasema huu ndio mwili wangu ulio ulio kwa ajili yenu fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu okay ili katika habari ya ya kumega mkati lakini a, Kristo anasema mfanye jambo hili katika kunikumbuka Christmas inahusu kukumbuka kwa Kristo kumkumbuka Kristo Ndiyo sio Yesu anataka akumbukwe hata katika jambo jingine basi tukifanya jambo ambalo linaendana na matakwa yake ya kukumbukwa tufanya vema tufanya vema nasema, na, kuna sehemu yesu sikuwa anafanya vitu anasemapa hivi naomba msiuambie watu tulieni msiwape habari hizi hapa lakini hapa anasema naomba mfanye jambo kama hili ili kusuni nikumbukwe kuna ubaya gani basi Hofu kuna kwamba sio sheria lakini sio ni jambo jema. Unajua kuna vitu vingina ambavyo ni vyema lakini sio sheria. Kwa mfano, kwenda kuwaona wagonjwa sio sheria lakini ni jambo jema. Kuwapa wahitaji sio sheria lakini ni jambo jema. Na vitu mara nyingi vitu vya sheria huwa sio vizuri, ni vya lazima. Vitu vyema ni vile ambavyo sio vya sheria. Kwa hiyo tunaona kwamba Kristo anapenda kukumbukwa. Mimi ndicho ninachokisoma katika neno la. Ila angesema kwamba sasa jamani mimi nitakapokuwa nimefufuka. Naaomba mboteitahi msiwambie watu. Iwe kimia, kimia, kimia, kimia. Na mimi ningeshifanya hivyo. Ningeona watu wanasherehekea baadhi za Kristo, ningepigana nao lakini anasema nataka nikumbukwe. Eh? Wengine wanawaambia Christmas ni siku ya kipagani, wanaza kuivunja vunja, Christmas hii ni Kristomas hii ni nini? Na wanakuambia inahusika si na talee 20 na frani, hizo ni za majua linakuwa limefanya nini? Jamani naomba nitotoe mfano. Kwa mambo mengi hii dunia Biblia nasema katika Wakorinto wa 2 mlango 4. Na sehemu nyingi nyingine. nyingine. Mlango wa mstari wa 4. Wakati wa pili 44 Biblia nasema Mungu wa dunia hii ni Shetani hii dunia imechafliwwa na vitu vingi vyenye asili ya kishetani ukweli tu kama Mungu wako alifu nitoe mifano michache tuone kwamba ni kitu gani hizi nguo tu zenye tunazozozoa haya magari yanayotunaendeshwa Toyota kampuni ya Toyota ina siku moja katika kila mwaka ya kuvaa mapembe na pumsherehe salatamente wanavaa mpaka kwato miguu msherehe kusherehekea si kama kusherehekea shetani. Hapana si kwa kuvaa mapembe. Kuna siku inaitwa Halloween, watu wanavaa mapembe, wanavaa ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma skeleton, eh mafufu ya kumukumbuka shetani. Halloween. Lakini bado tuko duniani haituzuii kupita ma, hii barabara. Ansomai wali, walipita jana wakaichafua pita hii, hapana. Ninachotaka kusema ni kwamba Tunawaambia ni kama hivyo sikukutona tutalio ili somo tunangalia katika mtazamo pana hata wasikuku sio hili sikuku <coughs> tutaora hata siku za wiki kwa mfano lazima kwamba dunia hii vitu vingi vyake vina maji tuanze na miezi kwa mfano mtaweza kusema kwamba sasa tutafute majina mengine majina haya ya sasa ya miezi yanao asili ya almiungu Mwezi wa kwanza tunaouita Januari Januari ni mwezi huu tunaouita mwezi wa kwanza. Sio wa kwanza kwa kwa asili ya uhesabu. Dunia haihisabu vitu vingi kwa wakati mmoja. Watu wa huku kwa mfano mwaka eh, wa Kichina huwa unaanza mwezi wa 3. Eh? Ethiopia tu hapa jirani wana mwaka wao. Pako mwaka sio wa 660 ngapi? kuanzia kwa queen ugani sasa. Wana hesabu tofauti lakini ule mwaka wa dunia nzima unahesabiwa katika kuzaliwa kabla na baada ya Kristo. Unataweza kuona kama mapinga Kristo wanapinga hili kitu. Tutafika hapo. Siwezi kusema vitu vyote kwenye ndani ya sentence moja. Nitavieleza baadaye. Lakini tuanze na siku. Siku ya januari, mwezi asiyo wa... siku na siku tazigusha. Tuanze na mwezi kwa sababu ni mpana ni mkubwa. Mwezi wa kwanza umeitwa januari, katika kukumbuka miungu ya Kirumi Warumi Warumi ndio hizi herufi tunazoandika hizi hii a mpaka a e, hizi alphabet zinaitwa za Kirumi sio ndio walizo kugundua kwa hiyo Warumi kwanza ni watu walioamini Mungu ukiacha ndio wamezaa kanisa la Katoliki Warumi by the way kwa hiyo unaweza kuona kwamba uhusiano umeanzia zamani sio leo Warumi miungu yao mingi mmoja wapo naitwa Mungu Limiungu miungu linaitwa Janus Mungu wa milango. Eh, nichukue hivyo hivyo, mimi sijui kwa nini. Yaani wao wanaenda hata na Mungu wa nzi, Mungu wa maembe, Mungu, chochote wakachokiona kigeze kina Mungu wa. Sasa Miongoni Mungu wa kufungua milango, Na wanawamwambia ni na, na baraka na kufunguka kwa mambo. Ma, Januari ni mwaka ni mwezi mwezi wa kwanza. Yaani kama ndio un, un, unafungua mwaka. Ndiyo sio. Kwa hiyo wakatafuta waka limiungu lao linahusu mambo ya milango na kufungua, wakampa heshima ya mwezi wa kwanza. Tunaiita Januari Na sisi tunaita hivyo hivyo. Lakini nani aliyeyumba ile siku? Ni Mungu ambiyeye. Ni Mungu ambiyeye. Kwa hiyo mtu anasema kwamba sasa tutafute majina mengine kama tuna tuikataa na Christmas na Januari. Sasa ni ni unafikiri? Uko so, wapi? hata Christmas haina hata kitu ambacho hana miungu ambayo ame, ameunganishwa nayo. Lakini Januari ni miungu Janus. Februari ni mwezi wa pili ni kwa heshima ya miungu pia akirumi, ile ilizo dalewa zile herufi tunazotumia na lugha hizi tunazotumia na ujuzi huu mwingi umetokea kwenye kirumi na kigiriki kilatini na kadhalika ni, ni ni kwa ajili ya heshima ya miungu lao linaloitwa februs ni elimioni mungu wa eo, na ni mungu kwanza ni mungu mungu mke niyo sababu mwezi wa pili nitasema sasa mbona tukua tuna, tunahubiri tuna, yesi tumefikaje kule tuko tunapata ufahamu tusidanganyike kijinga na hivi vitu vyote hivi vitu yote hakuna kilicho pingana Biblia tunaona kwamba Mungu anatukumbusha kusheria kumkumbuka sasa hivi february Ndiyo sababu miezi mingi ya ya, ya february mwezi mmoja tu baada ya miaka 400 ule mwaka mrefu huwa ni siku shina nane na zile siku shina nane zinalingana na mizunguko ya kila mwezi ya kina mama awasta nae ni Mungu mke wa Februari mimi nitaishia hapo stuelezo zaidi lakini utakubaliana kwamba idadi ya siku na uhusiano wa wa Mungu mkuu siku ndio Februari so, ndio mwezi mfupi ukwepo mwezi wa March ule watatu 3 ni miungu ya kirumi ya Mungu wa vita ungo wa vita Mwezi wa Aprili ni naye yupo nimesahau kuandika habari zake nikawa nimechoka nikasema majitu ni mengi sana na mengine tunayajua tu muda mrefu eh Mwezi wa Mei Ni miungu hiyo hiyo eh ni mungu jike eh ni ni mungu wa heshima kwa miungu yao mwezi wa julai sio miungu sasa ni watawala kulikuwa kuna mtu anaitwa eh anaitwa Julius Caesar Kaisari Kaisari walikuwaepo wao Kaisari ni kama rais au mfalme che, ni cheo lakini kulikuwa kuna Kaisari Julius kulikuwa kuna wakati Yesu anazaliwa kulikuwa kuna Kaisari Augustus wakati Yesu anazaliwa eh A, wakatu, kwa heshima ya Kaisari mtu asemami ni Mungu mwezi wa saba Anapewa Kaisari Julius mwezi wa nane akapewa Kaisari mwingine maarufu akiitwa Augusto akaitwa August August sasa kama uhusiano wa majina na asiri ya hivi vitu ungekuwa ndio unatuzuia kuhusiana na hicho kitu kukifuta basi miezi yote tumekuwa tushaifuta lakini mtunaada tunatumia hivyo katika siku mwana kuambia siku ya jumapili ni siku ya jua na nini miungu ya kirumi warumi wametawara hii dunia kwa muda wa miaka mingi sana Miaka kama mia kabla ya kuja kwa Yesu baada ya wa Wagiriki kuanguka mpaka miaka 700 baada ya Yesu walipokuja kuchukua watu wa jamii ya Waislamu wanaoitwa Ottoman. Miaka wakatawala miaka mingine kama mia saba ndo Ulaya ikainuka. Hiyo miaka hiyo wote warumi waligundua vitu vingi wakaitawala dunia na wakaja wakina Constantinople na nini? Vitu vingi wakawa katika muktadha wa miungu miungu yao lakini haimnyanganyi Mungu heshima yake. Ndio wakatundia miezi kwa tumia hizi karenda, tunazo zahesabu hizi si za mungu hizi mungu aliwame toa siku miezi ya siku 28 28 28 28 oh kaweka ya, ya, ya, ya. sina moja. sinaa kama wako sahihi kwa nini miezi ayilingani mingine, mingine 30 na moja. alafu haina uhusiano yani uwezo ukatabiri lakini wanajua kwa nini wanafanya hivyo haituzuii kuendelea kuishi na kuitumia sasa hatujatumia sana biblia tuongea kwenye biblia mpaka mwenyewe mtakufariana tu ni lakini ni facts ambazo tunazijua na zinaendana pia na tunachokiona wewe ukapinga kwamba mwezi wa nane sio heshima dunia nzima sio heshima ya kaisari Augustus ukaitwa Augustus wewe ukapinga kwamba mwezi wa saba una ni kwa heshima ya kaisari Julius ukazaa neno Julai. Mwa siku ya Jumapili Sunday. Of course inatafa na hata la Kiingereza. Sana kwa Kiingereza ni jua. Lakini kuna Saturday ambayo inasaje Jumamosi ambayo ni siku ya Shetani. Kabisa huyu Shetani rusi kwa. Siku yake ya kumheshimu katika mi, mifumo hiyo uwa ni siku ya Jumamosi. Siku ya jua ni Jumapili. Na ni Shetani kwa sababu pia ni sayari ya Saturn. Sayari ya 6 baada ya jupiter kuna siku nyingine kwa kwanjani jumatatu inaitoa monday moon, day. moon ni, ni mwezi sasa hizi siku zote hivi ukifanya ibada siku ya jumatatu mtakaziona kama unafanya ibada siku ya kuabudu mwezi a, a, atakuwa hana sababu ya kukushambulia kwa mwezi ni mungu asemwa usiabudu miezi Usiabudu sababu usi ni viumba vya Usiabudu nyota, kuna watu wana kanyota na mwezi. Lakini siku ni breto kuna kwa siku zote kwa Mungu ziko. Sawa, uziite jina la kikwenu, uziite jina la jirani yako, uziite jina la mtoto wako, vivyoote vile ni za Mungu. Unalochokifanya ndicho mungu Bila kujarisha kwamba watu waliaamua kuziita vinginevyo. Kwa <laughs> tuachi kuanganywa na vitu visiyo na, na mamlaka. havina maandiko na tuenda sasa kwenye maandiko. Maana hii ni ni za kidunia. Tuenda Na ya maandiko kwa mlango wa, wa Mungu wa dunia hii, kwa lakini katika vitu vya kawaida kuna nani ashawahi kuona nembo za mahospitali mengi na vyo vikovu vya afya. Huo kuna nini pale? nyoka Nyoka anatibu au anaua? anauwa Anaua. Eh? Bash, hospitali kwenye nyoka. Eh, hey, hao watu wanawamudu nyoka, hospitali kuzipiwa bwana. Tu kwenda tuone maumivu yatakayo hapa. hidu dunia imechafuliwa. Kitu kishochafuka. Ni roho zitazamamini Yesu Kristo. Basi huku wengine wote uchafu utapata wa kutosha. Wao wanasema wanaume zivae mavazi ya kike lakini ndio makanisani watu wanaenda wamevaa ma, ma, magauni magauni wanahubiri. Biblia inasema makuhani Wanainajisi sabato kila siku lakini hawachukii hatua yote. Yesu alisema. Si hicho sio kitu kikubwa sana kikubwa. Je tumemwamini Yesu Kristo. Kila sasa. Sa? Mbona sasaaminifikiri kwamba hii yi Christmas ilikuwa ni nikawasoma kafuki tukawaenda tuka kusherekea tutasherekea lakini ngoja tutende ziko tumeshiba. Kiroho kwala. Kabisa. Kwa hiyo mimi nakuambia wao oh, Bwana uh, tusiende hospitalini uh, kwa uh, sababu uh, wengine nakuambia asiji kuna mdudu fulani na wale wadudu wengine wale tulifunishwa, ni uwongo. Yule ni nyoka Sababu takazo tappa zote sio sababu maana yingi Biblia nasema msitumie arama. Kwa kitu chochote cha dhuku la cha chini mkono lakini hainizuii. Sababu mtu akiamaka akakipa jina lake mimi najua aliyekiumba ni mwingine. Hakuna mamlaka na maarifa leo kutoka nje ya Mungu. Mungu ndiye anaruhusu na wakati fulani atayaondoa eti magonjwa yataongezeka baada ya kuondoa yale maarifa <coughs> eh na, na, na nyakati hizo zipo sasa sasa hivi ujuzi wa kitabibu uko juu kweli kweli lakini nenda kaulize kiwango cha magonjwa ya documents <laughs> Shuti zaidi Ndivyo hivyo kiko juu zaidi kuliko hata wakati wewe ujuzi hao sababu dunia haitaki kumsikiza Mungu mwenye kutoa uhai na mwenye kutoa afya. Sio mimi na wewe lakini. Tumwamini Mungu. Kwa hiyo tumeona vitu vingi kadhaa kadhaa hapa na labda tusonge mbele sasa. Kwa hiyo ilikuwa ni kama utangulizi kuona kwamba Mungu anategemea furu Lakini pia hizi blah blah hii tarehe flani mwezi flani hii tarehe ndio siku ya jua mwezi mwenye uongo. Sasa twende sasa katika uhalisia wa kibiblia. Pointi ya ya kwanza ilikuwa utangulizo. Pointi ya pili tutaona kwamba kusherekea Christmas na siku kuu yoyote ile sio amri ya msingi ya Mungu. Sio amri ya msingi ya Mungu. Yaani usipofanya, wofanya katokea ikapita Christmas bila kusherekea kuna sehemu nyingine anakuambia hawa watu wamekoa kiroho hawana Mungu. Bana Biblia inasema kwamba sio lazima, sio sheria ni jambo jema lakini sio lazima. Tuone kimaaliko. Tuene katika kitabu cha. Ana kamba ya kwenda huko, Katika agano jipya kuna mambo ambayo zamani katika agano la kale yalikuwa ni lazima lakini tulipoingia katika agano jipya na ndio tofauti kwamba kuna maagano mawili lazima kuepo natu... na hayafanani eh na yanatofautiana na yakisha tofautiana lazima uendane na lile jipya sio agano la kanisa vile agano la ikale na na ukuhani... na ukuhani wa wa wa wa wa, wa, wa, ha, wa kiharuni huu ni ukuhani wa Kristo mnaanasema kanisa langu kuna mabomu mengi lakini mfano wa mabomu kama ambao yalikuwa ni lazima kwenye agano la kale kabisa usipoashika unaweza hata ku hukumiwa tohara tahiri wanaume asiye tahiriwa magovi ya nyama zao alikuwa hawezi akaingia katika usaniko la patakatifu pa Mungu kwenye agano la kitu kingine ilikuwa ni sikukuu zilizoamriwa zilikuepo sikukuu za vibanda sikukuu za sabato sikukuu hivo vyote inazo ilikuwa ni lazimu kulikuwa kuna sabato zenyewe ambazo sio sikukuu za kisabato sikukuu nyingine za sabato kulikuwa kuna kafara lazima mwaka kwa mwaka atolewe mbuzi au kondoo kwa ajili ya taifa zima kwa ajili ya watu au kwa ajili ya familia au kwa ajili ya dhambi kwa kuna kafara za dhambi kafara za maamani na nini hivyo ni ni vitu vya lazima uwezo ukakatiza miaka mimi mitatu ujafanya hicho kitu hata kama ni njio kulikuwa kuna baaku na vyakula vingi tu kwa hiyo hilo ni agano la wayahudi wale mkataa Yesu mpaka wale wanaanishika hiyo na ukiona kuna kitu wa Yahudi hawa wanashika na wewe wa unachika ujue umekosea. Haraka haraka. Erugoloma naenda sambamba. Yaani natakiwa tu kama tunapishana. Wakienda hivi mwendei. Ukiona kuna sehemu mnatembea sambamba na hawa ndugu walioko hapo Israeli sasa hivi. Ujue tibivulia mia kwa mia. Ujue chunguza njia zako. kwamba hauko sawa. Kwa hiyo sa. kafaya. Na leo bado wanasema hawajafanikiwa kuzitoa kwa sababu hawana pa kustolea hawana hekaru. ndipo wanalitafuta lile liyo. Litapatikana, wataendelea na kafara zao habari za kafara ya Kristo hawana taarifa nazo kuna kwa hiyo na vyakula na kafara vyakula kuna vyakula ambavyo kutatiwa kula na na vingi tulishavigusia vitu alafu pia kuna vitu kama kutawaza mikono Ee leo hii kuna watu anatawaza wengi. Hivyo ni vitu ambavyo vilikuwa tutakayokuona Biblia nasema kwamba ni kivuli mpaka wakati wa Kristo. Kristo akishakuja hivyo vitu sasa ndiyo vinaondolewa. simama Kristo. Vinafutwa. Vinakuwa vimetimizwa. Waya nitatoa mfano ambao labda tutauelewa. Na mimi wenyewe nimeziona najua najikana juhudi na kuna vitu vingina ambavyo kwa mfano mtu unapokuwa shule ya msingi unapokuwa unafundishwa kuhesabu hesabu za mwanzo mwanzo si mna zamani si tukwa tunaambiwa mlete vijiti mnakuwa mnavitunga kwenye kama kamba fulani au kwenye uzi mnakuwa na vijiti vya kuhesabia kujumlisha au kuzidisha au hata kugawa hasa kujumlisha ile vijiti sio? Vile vijiti ilikuwa ni vibaya kwa mtoto kujifunzia kujumlisha na kutoa kutumia vijiti. Haya, akisha ingia labda form 4 anatakiwa atembee na vile vijiti tena? Yeah. Lakini hakuna kosa. Muda wake unaisha. Hapo Vinafanya kazi nzuri, safi kwa wakati, lakini ujuzi halisi ukishakuja vina expire nimetoa tu mfano mmoja ni vitu vingi katika maisha vitu vingi katika maisha kwa hiyo hivyo vitu ni kama vile vijiti vya kuhesabia vya watoto vya ku vya kafara, kutawaza, kuchinja au si wanyama leo hii watu lazima asifi kuna vitu vya kuchinja lazima kuona na, na, na siku ya kuchinja hizo ni lazima kuna kuna yaani ni vitu ambavyo ni vile vijiti vya kuhesabia darasa la 20 na la la kwanza sasa twende katika baadhi ya maandiko haraka haraka ili tuutoe. Hem tuanze ku, ku, kuona mtu anakuambia kwamba hili neno la Mungu halina mwisho kabisa. Ni la milele la milele tutaangalia vitu ambazo Mungu anasema hiki ni cha milele afu baadaye muda wake unaisha. Atifika mwana wako kukiacha ana kitu. Hebu nitoe mfano mwingine. Nashia kwamba anakitoa kwamba ndio kimeisha hapana anakimalisha inafanyika vizuri zaidi. Hivi nitoe mfano. Mtu labda ni cho mfano ambao mama, mama tumezoea kuelewa. Mtu anaendea labda kwenye kusoma chuo fulani. Unafika pale wanamuambia, "Bana eh. mtoto msoto huyu marafunza kisha kuja tutakuwa tunamlisha chakula." Si ndio? <laughs> eh, akija tu wewe mlete tu utafukula atakuwa nakula hapa. Akafika pale wao wanapikiwa chakula jikoni. Wanapikiwa saa ngapi? Saa 12 wanakula chakula mchana wanakula, uji wanakunywa na Kama siku soma Hapo anakuwa anakula hawali, wanakula si ndio? Kama makubaliano. Sasa ikiitokea mwaka unaofuata tukasema sasa tutakuwa tunawapa pesa kama ilivyochukua kufu hawalishi, wanapewa pesa. Ila hawapikiwi hakuna jiko. Utasema kwamba hawa watu walikuwa wamesema watu nakula mpaka wamalize alafu baadaye ukakopa pesa wao uka wanununua chakula sehemu, utasema kwamba hawalishwi Wanalishwa lakini kilichobadilika ni utaratibu kafara ilikuwepo hapo baadaye tukasema kwamba hiyo ndio ikafutiki ile inabadilika inakuwa kafara Yesu Kristo Tohara ilikuwa ni ya magogi ya miili tena ya wanaume peke yake inatoka inakuwa ni tohara ya mwanamke sema mioyo yenu hajasahiliwa inatoka kuwa ya wanaume inakuwa na ya wanawake. Je, tohara imefutika? Hapana, imetimizwa ime katika mfumo bora zaidi. Ni kushindwa kulisoma neno la Mungu na kulielewa. Kushindwa kulisoma neno la Mungu na kulielewa. Na watu wanaangamia kwa ujinga tu sasa hebu tuanze baadhi ya maandiko haraka haraka twende katika kitabu cha twende katika tu, tuangalie tohara kwa mfano tusome tu, some tusome harat tu, some to tu, sasa hapa tusome haraka sana Garatia sita tano, kwa hiyo mtu ambaye kwa kweli ufunguaji wake wa kwa, biblia sio mkubwa sio a speedy nitamwacha kwa sababu so, sasa mm, hii somo ni la msingi inabidi ueleze sana kwa hiyo lazima utumie dakika nyingi sana na muda kwa, kwa, kwa, kwa, kwa uzuri ili ushirudi uweze kuomba muda. Aya Galatia 6:5 Maana Eh <coughs> actually ni 5 6. 5 6 sio 6 5 Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutokutahiriwa bali imani itendayo kazi kwa upendo. Kwa hiyo tunaona kwamba kulingana na agano jipya kwa mstari mmoja kutahiriwa si kitu cha lazima, si ndio? Unaweza ukabisha kwamba lazima useme lakini leo huko la makanisa hasa mambo yenye asili ya kiyahudi mtu hata asipotahiriwa kwanza ana anaonekana ana, ana, ana, ana ana, ni mtu aibu. Hata mpaka tunaleli masekondali Lakini biblia ndio ambayo inatupa kuishi inatuambia kwamba sio kitu cha lazima utahiri ustahili haijarishi haija si chochote tuizome tusome agondwa wa kwanza atusome galatia hiyo tulikuwa kwenye Tano sita. tuende kwenye <coughs> Sita 6 tano. anasema hivi kwa sababu kutahiliwa si kitu wala kutokutahiriwa bali kiumbe kipeleweni nakwambia kuna maeneo ambako, mambo ya ili bado ni sehemu ya ibada za hao wana mpinga kristo na ni wengi ni kwamba tu watu na muda wa kuenda kwenye undani wa haya mambo na nasema sasa inahusiana inahusiana vipi na kristo na christmas inahusiana na christmas kwa sababu ni mftada wa mambo mengi ambayo anayaondoa au anayatengeneza katika matengenezo mapya kwa pamoja kiasi kama ukivigusua na vigusa pamoja eh hem tuzome kwa kunto kwaanza 7 19 kunto wa kwanza saba 719 Biblia nasema, kunto wa kwanza saba na kwa msomaji wa Biblia atakuwa nakumbuka kunto wa kwanza wakati tunasoma mlangu wa saba eh ilikuwa ni kwa habari ya usafi saba 19 biblia nasema hivi kutahiriwa si kitu na kutokutahiriwa si kitu bali kuzihifadhi amri za Mungu mtu anakuambia hawa ni zimeisha pikano wako hapo si muhimu si sina agano gipya mamu nasema kutahiriwa sio ninachotaka na nataka muzishike amri zangu msizini musifanye wa sharat. Musisemwe uwongo la kusingiziana na. Hapo wame hizo sio lazima. Sisi tunatradhi tu tuna, wengine. Tuna, tuna, tuna Hapana. Hebu tusome Warumi. Sasa tuone Mungu anavotimiza mfano wa vitu anavyovitimiza iko moja wapo ni Warumi mlango wa 2. 28 tisa Biblia inasema hivi bi? Warumi mangu wa 2 28 29 Biblia inasema hivi 28 tisa Warumi Maana yeye myahudi Yahudi myahudi kwa nje tu kulingana tulichoona kulingana na Mungu agano you know, Kristo mtu haitumi Yahudi mfano kama wale walioku Israeli Biblia sio Yahudi wa Yule alie nje tu wala tohala si ile ya nje tu katika mwili. Hiyo anasema hiyo sio tohara ninayosema sasa kwenye agano jipe bali yeye ni Mwayahudi aliyemwahudhurwa ndani na tohara ni ya moyo. Sasa sijuu utaingiaje kifuani kule moyo ulioficha uanze kutahiri ku, kabisa. Kwa vote vile ni swala la imani sio swala la kivitendo. Tohara ya moyo ni kumamini Yesu Kristo na kuzishika amri zake. Kiondo tohara. Hey, hawa watu wa sikta. Hawa watu hawa mimi ni wa Yahudi. Anasema hivyo vipi? La sivyo tutakuwa tunapinga neno la Mungu. Sasa turudi nyuma tusome kwenye kitabu cha Agano, lazima tujifuze maarifa. Tukitoka hapa tu tunaelewa jamani. Mm. Hm? tusidanganyike nasi. Yaani hapa hatuifundishani msudi tusidanganyike. Tunafundishana ili twende tukawaokoe na watu wengine wanaoadanganywa. So kitu cha ja kwanza kabisa kinachoharibu wanadamu ni kudanganywa. Eh. Hey. Yaani mtu akishadanganywa kwaelewa kitu sivyo ndivyo ndivyo sivyo. Hapo ndiyo mwanzo wa kuharibikiwa. Lakini ukishaelewa hivyo na yeye anaye tufuata kutoka mbali, basi ukweli utajulikana. Tuseme mwanzo 17 kitabu cha mwanzo kile cha mwanzo kabisa kwenye biblia ndio kitabu cha cha kwanza upande wa kushoto Biblia yako eh mwanzo na wakati totu tunasoma Warawi mwanzo 17 some 12 mwanzo 17 mstari wa tuwe makini kidogo na huo mstari muhimu anasema hivi mtoto nane, wa siku nane atatahiriwa kwenu Mungu anaongea na Ibrahimu ambaye ndio manzisho wa imani baba wa imani mtoto wa siku 8 kwenu kila mwanamume katika vizazi vyenu mzaliwa nyumbani na mnunuliwa kwa fedha kila mgeni asiyekuwa wa uzao wako lazima watahiriwe usasa nyumbani mwako na mnunuliwa na fedha yako lazima atahiriwe na agano langu litakuwa katika mwili wenu kwa kuwa agano ni agano la milele kutahiriwa lingana na neno la Mungu ni agano la milele. Kama tulivyoona kama kitu tunacho kuifanya kwa namna tofauti ni agano Mungu alianza na agano la kutahiri kwa magovi ya nyama za watoto wa kiume akalihamisha akatengeneza agano la rohoni. Agano la rohoni na tumechoka kuona kwamba ile agano la tohara kufutika Hata siku moja. Tuende. Tunaenda katika kitabu cha Warawi. Kwa hiyo unaona si, shiji si, hiyo hoja tunaielewa vizuri. Hii hoja tunaielewa vizuri. Agano la milele. Ya Buri. Hii, hii na, naomba hii hoja tuipate vizuri yote. Mamba Mungu abadilike. Anabadilisha tatibu yake lakini hoja yake inabaki vile vile. Some kutoka katika kitabu cha Walawi Walawi zuba katika mwanzo Walawi mlango ule wa 12 Walawi 12 mstari wa tatu Biblia nasema hivi Siku ya nane mtoto atatahiriwa govi ya zugalake. Muu anarelea kulishikilia lile neno. Lakini fuona kwamba ukisoma katika Warumi, Mungu anatoa wa tohara kutoka kwa watoto tena wa kiume, aliyefanya agano la watu wote, wake na wa kiume ni, ni ni ni ni tohara ya mioyo yetu. Tunatoka tunaendelea Emtu guse habari za sikukuu na ndiyo maana ya Christmas. Wale wanaosema Christmas ni makosa kusherehekea. Tuone Mungu anasema nini. Na hii ni kwa habari ya sikukuu kwa ujumla wake. Biblia inasema, emtu wewe nisome katika kitabu cha Tusome Warumi. Warumi, kitabu cha Warumi, kitabu cha Warumi tushakisoma kama chote, tukimaliza lakini tunakirejelea ili kusudi tuelewe eh, hoja ya habari ya sikukuu. Eh, na tusifanye jambo bila, eh, bila msingi bila mshingi Mungu. Tusiende kama watu wanaosukumwa na rushwa huku na huku. Mungu anaongea tukifungua masikio yetu tutamsikia sauti yake. Warumi wangu 14 wa tusome mstari wa 5 na 6 anasema hivi Warumi 10:5 na na na sita, kama mnakumbuka kwa msomaji mzuri wa kumkumbuka Biblia ilikuwa inaongelea habari za mambo ya vyakula na siku kuu e, eh yani <coughs> u, s, u, u, hakuna chakula chochote cha kula kikafanya uwe uwe rafiki wa Mungu au uwe umetimiza neno la Mungu chakula pana eh vile vile akaliongea kwa mtadha mmoja na sikukuu. Si si kwa hiyo tunaposhika sikukuu sio uzima ngoma ni kitu kikubwa sana shara pana. Tunapotoka sikukuu zetu katika miyo yetu. Lakini tukaona kwamba kuna vitu vikubwa na vitu vidogo. Yesu anawaambia Mafarisayo, mlango wa, wa Mathayo mlango wa shina tatu, mstari wa na 23 anasema mnatoa zaka. Mnatoa na sadaka, mnafanya vitu vingi vizuri. Lakini mume yale matendo makuu ya msingi ambayo ni adini ambayo ni fadhili na imani. Hamna imani katika shukrani. Hamniamini. Sasa hizo sadaka mnazo ni nzuri ndiyo. lakini hazisaidii. Leo hii kuna upande wa pili wa watu wanaweza uwezo wa kuanza kuandaa Christmas wa wamezoana. Eh hata hey, nunua mto wa Kristo basi. Atandasi kukuzeni, hatakopa pesa nyingi, hata mavazi mengi. Anafikiri kwamba anamtendea Mungu jambo kubwa sana. Hapana. Ni jambo dogo tu la kawaida. E, na halina uzito zaidi kuliko kumamini Yesu Kristo na kuokolewa. Halina uzito. Ni, kwa mfano tungeamua leo, kwa mfano ndio mfano. Tungeamua leo japo si vizuri tuwe tofauti sana na walimwangu bila sababu ya msingi. Tungamua leo tukasemwa kwamba tusherekee Christmas tunapeleka injili watu waokaokolewa. Yamkinzi kwa kuwa tumetenda jambo kubwa kuliko ambalo tumelitenda hapa. Lakini Biblia haituzuii kushiriki kusherekea na hasa tukiona kwamba Kristo anasema fanyeni hivi kwa kunikumbuka na tanga mniukumbuke. Na siko kama hai tunefanya mara moja kwa mwaka kwa mfano. kama hoja tunaelewa vizuri. Kwamba kuna vitu jwe wapi uzito Anasema katika kunitoamini amini Rumi mlango wa 14 mstari wa tano na 6 anasema hivi Mtu mmoja afanya tofauti kati ya siku na siku mwingine anaona siku zote kuwa sawa sawa kwa vile mtu mmoja anaona Christmas ni siku tofauti muhimu sana Mwingine anasema mimi kwa kuno Christmas sawa haina tofauti na, na, na, na, na, na Jumatatu ya wiki iliyopita sawa anasema moja hakuna mmoja kosa sio jambo la msingi lakini na kuhakishia kuna watu wengi dunia hii hii siku ni wavuruga tu. Ala hithi jamani mwaka nilikuwa siko vizuri na Mungu. Christmas yenyewe hata kwanza nilikuwa ostari yani ni kama Mungu amenika. Okay kwa ndo ostari sio jambo zuri. Lakini sio kusema kwamba walikuwa ndio wamepotea kwa kutokuifanya sherehe ya, ya Christmas. Lakini anasema amesherekea mafanya vizuri vile vile. Kwa hiyo tunaona mstari wa 5 uko clear. Mstari wa 6 anasema hivi yeye aadhimishae kuadhimisha ni kama hivi tunaofanya. Tuna maadhimisho ya siku. Tukitoka hapa tutakusanyika, tutakaa sehemu tukula, tutakunywa. Ni tuku, siku. Na hivi tunayaadhimisha kwa ibada. Anasema yeye aadhimishae siku huiadhimisha kwa Bwana. Hii siku tunaadhimisha kwa ajili ya Bwana. Ni jambo jema. Chocho tunachofanya kwa Bwana ni jambo Kwa hiyo tumefanya vizuri. Lakini anaendelea mbele anasema hivi, tusitoke hapa tukamuhukumu tuka tuka mtu ambaye huwa aadhimishi krisibu. Unaona haya majamaa mabaya. Hapana. Unless awe ana ubaya mwingine ambao unamzuia kuingia katika falamba mbinguni Sasa ndio anasema yeye yeah, yeah, ayadhimishe siku ayadhimishe kwa bwana. Naye alaye chakula. Alaye kitimoto anakula kwa ajili ya bwana kwa sababu Mungu amempa hiyo neema. Amempa hiyo baraka. Eh? Kula kwa bwana kwa maana amshukuru Mungu. Tena asiye kula Hali kwa bwana naye pia mshukuru Mungu anasema hivi vitu vyote sio vitu vikubwa. Au anasema Tumbo ni kwa chakula na chakula ni kwa tumbo lakini vyote bwana hata viondoshwe. Haya matujule ni mambo yapi yanatuleta karibu na Mungu sana kuliko yapi ambaye hatuongezee. Ni kama watu wanaocheza karata. Uliko kuna karata za excuse naona mchezo wa karata ni kama umepungua uh sio maarufu sana. Lakini ulikuwa maarufu nyakati nya za juu kama huna zile mali zako umezitunza vizuri unaweza kuwa na mangarasha matupu na 10 majitu gani makubwa lakini unaliwa kila wakati. Vile vile lazima tujue turufu zetu turufu ni zipi. ya kwanza ni wokovu. Kuna turufu ya wokovu kuna Kristo. Kuna bingu. Kujiwahi yesu Kristo kwa kinywa na kumwamini kwa Au umemwamini moyoni kama na vitu vingine. Kuna mtu mwingine akiamka asubuhi uzuri wake tu kwenye kioo jinsi anaona dunia yote ime, imejaa katika kioo chake cha mbele yake eh kuna mtu mwingine juzi nilikuwa napita pale maeneo ya Ubungu nikakuta kuna, kuna, kuna baba mmoja alikuwa ni mijazi alikuwa anatembea magari alikuwa na foreni mbaya ya Christmas watu wana wasafiri kwenda kwao mikoa nilatimia hizo watu yani ninajaribu kuangalia kwenye magari kombi wananiangalia jinsi nilivyojazia ninavotisha hii ni tu ansema ninyi ni nyama zinazoozo lakini roho zilizowakolewa ni uzima wa milele usio na mwisho amen kwa lazima tujue ni wapi turufu ni Yesu Kristu mwoni mwetu garasha ni uzuri wa sura zetu ni kifua chetu kikubwa ni kimoa chetu cha kwenda juu ni elimu zetu za mchungaji siji dr Benson Bagonzo ndio anakuwa ni anasema ana, nimeandika commenti kwenye mtandao mbaya siji watakuwa shafuta mtu mmoja anaitwa dr ben, Benson Bagonzo PhD anasema siji kuna eti kuna kuna eti mtu anayetesa watu Tanzania hii anakuwa mtu mbaya sana ni mu, ni mnafiki mega niga, niga. hapo ana mnafiki anampendi Mungu alafu anasema anampenda Mungu. Naambiia Biblia nasema, mkinipenda, mtazishika amri zangu. Wewe unajulikana umefanya uzinzi, umezaa watoto, umewatekeza wako Arusha. Hey, wanajulikana mpaka mpigo picha. Sasa unapata wapi mamlaka ya kuanza kusema watu wasiompenda Mungu wakati umevunja Biblia inasema ukinipenda utazishika amri zangu. Umenomezunja amri na juu yake umeenuka telekeza wale watoto alafu unapata wapi izungufu. Tukasemwa sasa unaogomvi na huyo mtu. Na ugomvi na mtu yote anayapingana na kweli ya Mungu. Huyo tutagombana. Kabisa. Na kama na, na, na Mungu anasema mtu asiyebeba mzara wake na kuja nyuma yangu kila siku. Ni pamoja na kukatama fundisho la ya uongo yakawapoteza watu wengi sana. Hapo dukao tunaendelea kuangalia ma e, umeenda sana tumetoo. Eh tu, tu, tu, tu, tukaona kwa hiyo dukao tunaangalia mambo ya sikukuu. E, mambo ya sikukuu tumeona kwamba sio lazima sana lakini ni jambo jema. Hasa katika jambo linalomhusu Kristo. Sasa tutamalizia tusome kitabu cha Wakorintho. Wakorosai hiyo mtu mtala kama na leo kwa msomaji mzuri wa Biblia kusema wa Korosai anajua kwamba tunaeenda kwenye Korosai mlango wa pili. Eh, lazima tu tuwe tunaijua Biblia yetu. Kwa saini mlango wa pili, kwa saini baada ya Wafilipi pale tutafikia wa Korosai, mlango wa pili mstari ule wa 10 na na na na na 6, tunaanza 16. Inaanzia nyuma, inaongelea vizu Mungu alivyovifuta. Hicho ni mstari hata wa 14 tu usome, uone Mungu anasema kuna vitu alivyovifuta. Anasema hivi Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa kwa kwa kushtaki kwa hukumu za siakuwa na hati yesa alikuja kaifuta ka Ndiyo zile amri za kafara hivi tungekuwa na amri za kafara mpaka leo mwaka huu tutumeshindwa kupata mbuzi wa Christmas kila mmoja anatakiwa upate kafara ya mbuzi au kondoo uchinje, watu wengine hata wewe kuchinja anasemaye bibi atakavipiga msali akafuta na karamu nyekundu Anasema akafuta hivyo vitu akaifuta ile ha, hati mfano iliyokuwa na wadui kwetu akaiondoa isiyopote tena akaigongomea msalabani Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri akizishangilia katika msalabani. Anasema kwamba hivyo vitu vinaviondoa anakuja Yesu Kristo katika msalaba na kufufuka kwake na neno lake. Sasa ndipo anakuja kuunganisha na mstari ambao unahusika na pambo la leo. Anaposema mstari 16 anasema hivi basi unaposema basi mstani neno basi lazima utusome Biblia mpaka point ndogo, ndogo basi ni kiunganishi cha jambo fulani. Kwa Kwamba wewe kwanza kusema neno ukasema tu kwa kwanza neno basi hapana basi ni ni kama kutokana na jambo fulani basi hicho kitu kinatokea. Anasema basi mtu asiwa hukumu ninyi katika vyakula. Eh hey, wewe unakula hiki unakula unakula kitimoto. mtu moto kwa hiyo. Hey, kuna watu wengine mpaka wamelitwist ile andiko anakuambia ana nyingine nyingine hapana labda wewe mjinga lakini kama ni Kiswahili hiki tunachokiongea Anamaana hii tunayosema ana basi mtu asikuhukumu katika mtu asiye atakayaka hukumu kwamba umekula chakula faransa au kwa habari ya vinywaji aongelee ulevi lakini ulevi ni kitu kingine au kwa sababu ya nasoma la ulevi nitakuja kukuhubiri sio mda mlevi hiyo kusudi naloeleweke au kwa sababu ya sikukuu eh ameshiki siku, hey, siku fulani au mnashika siku nani kuna hizo sikukuu kwa lolote na tushaona inaenda na maandiko sehemu nyingine au maandamano wa mwezi kwamba wewe hey, kuna mwezi fulani umeandama mwezi mtukufu basi amushia sema hiyo nayo ma, si maandamano ya mwezi sio tatizo msijali sana kwamba si hii hii ni idi fitri hu lazima tusherekee hapana tunasherekea tu kwa sababu ya sikukuu ya kitaifa tunaitwa. Hatusherehekea lakini hatufanyi hata kazi kubwa na nini? Lakini ukitaka uende kufanya shughuli zako sawa? Chimba mashimo, lima shamba, sawa? Usihukumiwe kwa hilo. Anaendelea kusema au sabato. Eh, huyu mtu aneshika sabato. Huyu anaeshika una usihukumiwe kwa hilo nalo. Kuna mambo mengi mengi. Kwa hiyo tunaona kwamba eh sijaleta ujumbe mkubwa wa Christmas niki Maka ni nitaleta nita, nita ujumbe wa Christmas. Habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Maana yake kwa nini? Na tutaangalia sana mahubiri hivyo. Lakini mwaka huu nimeona tuanzie na kuondoa vile vitu vinavyotunyima amani kwa habari ya mambo kama haya. Ya uongo na kuipotosha dunia. Na mambo mengine. Pointi ya tatu, tunapo tunaangalia mambo ambayo yana yani ya, ya, ya, ya sio muhimu hasa katika gano la la, la, la kanisa Vitu kama tohala, vitu kama sikukuu vya kula na na nini na nini. Sio vitu vya msingi. Lakini tuje kwenye pointi za tatu Ya Tuone sasa hapa tunaenda kwenye Kristo kama Christmas. Pointi ya tatu nasema mbingu zilishangilia kuzaliwa kwa Kristo. Wewe niulize, je, mimi na wewe wanadamu wadogo. Kristo alizaliwa wa kwa ajili ya mbingu alikuepo kule. Haikuwazo kwa ajili yangu na wewe kama mbingu huko juu watu ambao haikuahusu hai, kuzaliwa kwa Kristo walishangilia wakaimba wimbo mkuu kuna ubaaga gani na sisi je ni si zaidi sana kwetu sisi kwa kama mbingu zilishangilia kuzaliwa kwa Kristo mimi kwa nini nisishangilie kuzaliwa kwa Kristo kuna sababu yote lakini kuna watu wengine wanakuambia kwamba kusherekea Christmas ni siku ni kusherekea madhani uofu ushetani Mbingu, basi mbingu ndo mashetani kwa sababu ndo walishangilia wa kwanza. Twende katika maandiko, soma katika kitabu cha Matayo twende haraka tunakaribia kufunga. Eh tutakaa tutafunga sio muda mrefu. Soma kwanza katika kitabu cha Matayo, ile injili ya kwanza, mlango ule wa wa pili eh Mathayo na wakati toto itafuta Luka. Hiyo hizo hizo injili mbili huwa zinaongelea habari za kuzaliwa kwa Kristo kwa undani zaidi hasa Ruka Eh Matayo mlango wa, wa pili msura wa 1 Biblia hivi Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi Zamani za mfalme Herode tazama mama wa mashariki walifika wa Yerusalemu wakisema yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi kwa maana tuliona nyota yake mashariki nasi tumekuja kumsujudu basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika na alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye. Yaani mji uli haikuwa na haikuwa na furaha. Eh. Eh. Uh, Herodee hiyo po, point kuisema baadaye lakini ngoja niseme. Herode ni picha ya, ya, ya watu wote wanaojaribu kutweza mambo ya Kristo. Kwa Maswali watuma na wale mamaanisha sema na mm, nina mkafanyo utafiti unjua alakaa wapi, alizaliwa wapi, mimi nimpe taifa na mimi nikamsujudu lengo nitataka kumuo. Walivyondoka kufuatia njia nyingine kwa jinsi ya ndoto na maraika ndo akakashilika akaua watoto wote. Ikatimia ile neno kwamba eh laheri analilia watoto wake, watoto wa kiume wa miaka miwili, wao wote wa, wa, wa, wakafa wakachua. Na haikuwa mara ya kwanza, ilianzia wakati wa wa, wa, wa, wa, wa, wa Musa kati msanadaliwa hiyo hakuna jambo jipo chini ya jua Kwa hiyo tunaona kwamba <coughs> majaribio ya kujaribu kumtumua <coughs> Kristo yalianza siku za kuzaliwa kwa hata kabla. Lakini andiko nilikuwa naitafta sana tu katika Ruka ili ni la sana. Tu katika Ruka hii nalo tutaligusa japo sio kwa undani, niitamani tusome sana kimtoshia eleza mambo mengine. Luka mlangu wa pili msato wa 10 Biblia anasema hivi musaraa wa kumi sema hivi Malaika akawaambia msiogope kwa kuwa mimi nimewaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote watu wote ni habari njema ni ya furaha kuu ni kwa watu wote hivyo vigenzo vitatu vinafaa hichi kitu kisherekewe au kisherekewe kitu cha furaha kinasherekewa kiasherekewe. Kwa nini watu wakimaliza degree tena wengine diploma, tena wengine hata shule ya nani ya awali? Watu wanavalishwa majoho na makofia wanaenda kusherekea kwa gharama kubwa. Ina maana ile jambo ni kubwa kuliko hili tu Hapana. Kwa hiyo pamoja kwamba sio lazima na kufanya na kutokufanya haiongezi kitu kikubwa sana ni aina fulani ya, ya ya ya jambo dogo ambalo sio kubwa kuinganisha na yale mambo makubwa ya imali lakini ni jambo la msingi anaendelea mshari wa kumi ndio ulikuwa msingi wa... actual anaendelea zaidi mshari wa kumi na 11 nasoma hivi maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu mwokozi ndio Kristo Bwana na hii ndio ishara kwenu mtamkuta mtoto hame, mchanga amevii kwa ngoo za kitoto ameraa katika hola kulia ngombe naona Kristo alizaliwa katika mazingira dhaifu eh, kwa kutoenyesha kwamba sio eh uh, hakuletwa na vitu vikubwa aliletwa na vitu na ujumbe mwingine wokovu eh, hakuja kwa ajili ya ma, maonyesho leo makanisani watu wanaenda kuonyesha mavazi yao na kufundishwa vitu vya tamaa tamaa lakini Kristo hakuja kwa ajili hiyo ndio tunaoona anapozaliwa swala wa mara walikuwapo pamoja na huyo malaika na ha, na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni anga la mbinguni lote lililipuka nadhani kwa mara nyingine hili kitu tatokea kristo akakataa mara ya pili ikizo kutokea atarudi mara ya pili na parapanda na sauti ya ngurumo na maraika. na kelele nyingi na mwango wa kutosha eh hiyo kitu inakuja wakati anazaliwa inakuja wakati anakuja mara nyingine ile mara ya kwanza anakuja na mara ya pili akija itafanana ila ile, ile itakuwa kubwa zaidi anasema wingi wa jeshi la mbinguni wa kimsifu Mungu na kusema na kuimba nyimbo. Na sisi kuimba na nyimbo nyingi tu. Tunaendelea. Swali. Hivyo wakristo tusiposherehekea tusipo kuzaliwa kwa Kristo. Tuna kitu gani tunako sherehekea? Basi tukae bila sherehe milele. Hapana. Basi kama ni hapana kuna watu mninisikia wanaseo kwamba kusherehekea Christmas na vitu gani na vitu gani ni makosa wakati tumetoka kuona kwamba miku zenyewe zimesherekea jambo hili niambie sehemu nyingi, ni jambo je, ni jambo gani jingine kwenye Biblia nzima lilosherekea na wingu wa jeshi la mbinguni na malaika wakaungana na wanadamu na wakatoa wimbo mate huko hapa hata ni sikukuu kuu ya sabato haipo Naomba mianizikukusujia ya, ya ya Pentecosti haipo. Naomba ya vibana haipo. Hii ni kubwa zaidi. Tatizo watu hatuingii kwenye Biblia, tunaingia kwenye magazeti na mativi na taarifa za habari na vitu vingine. Lakini hii ni suni. Hapa ni kama ni kama Zebuleni. Yaani hapa kwenye Biblia aya maandiko ni sebuleni. Ni sura ya pili ya kitabu kikubwa kabisa cha Aruka. Je, tukisema kama twende ukatoke hapa tukasome kitabu cha maombolezo, maombolezoji utamuuliza kwanza uko wapi hajui ah maombeleza kiko ni Dauda atakuaribosha hapana kipo sembleni sasa hapa kama hujui kitu kilichoko sembleni utajuaje kitu kilichoko ufunguni je hapa ni sembleni kwa mkristo kuzaliwa kwa kristo ni sembleni natakwambia hicho nacho sijui hapana sio watu wasiojua kwa hiyo kama hatunawezo kushangilia kitu lakini Tunafundishwa kushangilia fiesta. Tunafundishwa kushangilia Sijii Carmede Day. siku ya ya chifu kwa kwa kabila letu. Sijii siku ya kuzaliwa kwa baba mkubwa. Sijii ninawahi nina, sherehe ya kuzaliwa kwa mchungaji. Hapana. Mchungaji mkuu ni Kristo ndio sherehe ya Ni hiyo sio nyingine Hata siku nyingine kwa faro meimosi siku au kufanya kazi duniani mimi wa sherehe ibale haina uzito kwangu lakini nikiamua kusherehekea sio dhambi na siku nikikaribishwa labda imefanyika kitaifa sehemu fulani nitaenda lakini sio kitu kizito hata katika kufunga atakuambia kwa vile tarehe haijulikani Bueno mbie ni vitu vingi vyenye miaka mia na kurudi nyuma vyote vingi vingi mlivosikia kae zake azijulikana Karenda za dunia zimebadilika mara nyingi nyingi nyingi. Unaona hata siku tunaita kwa mfano zip tunasema siku ya kwanza ya Juma ya Tanzania ni ipi? Tuseme kule Jumatatu sinipo. Si kwa wa Tanzania siku yetu ya kwanza ya yuma, Juma ni Jumatatu. Eh. Ana kwambia ile wiki inayoanza Jumatatu ta ngapi uh, zini yaangalia hata ni sita ni sima sitasii. Bale. Hiyo ndo. Lakini sehemu nyingine sikwayo ya kwanza ni Jumapili. Unafahamu kiana bara la, la Amerika ya Kusini na Kaskazini ya hata Marekani yenyewe. Kalenda zao zote zinajulikana zinaanza na siku ya Jumapili kama siku ya kwanza. Wana ina kibiblia lakini sisi kwa sababu tuna ba... Biblia tunaoje kuipata miaka sio miaka nao wamisionari wamefika miaka michache. Wakuja na hoja nyingine angaika wakaneta na vijiti Biblia. E upepo ulikuja na mvua ndani yake. Mm -hmm. Kwa hiyo ndo bado ile kucha yetu ile ile ile ile desturi yetu ya Jumatatu kwa siku ya kwanza ndo tunayo. E, kwa hiyo wao kazima kwamba kuna kitu kimoja ya dunia nzima kwamba talii fulani haijulikani kuna talii nyingi za kujulikana lakini bado tunazishikisha. Eh, wewe yeso na tunasema hatushiki tarehe tuhasema tunashika tukio. Kwa sababu Biblia imetoka usema asije kama ni ufunguo msari niliuacha lakini ni useme wagaratia mlango wa 4 mstari wa kumi bado nasema mnashika siku na miezi na miaka hata msisherekee siku. Msijenge msishereke tarehe tano sherekea kuzaliwa kwa Kristo. Hata mkiwaamo mkasema tunaweka tarehe moja mwezi wa kwanza na mkakubaliana sema chochote mtakachokubaliana watu wawili hicho hitakuwa licho na kwa jina la Yesu. Baadaye. Na inasema. Naasema hicho tutakifanya. Sasa katika kufunga mpinga Kristo alivyopinga kufuka kwa Kristo na akatoa pesa kwamba watu waseme kwamba walinzi waseme kwamba Kristo kufuka. Hajawahi kuacha hiyo biashara. Anafanya paka leo. U, unajua huu ni mwaka gani? Mwaka 2019, si ndio? Ni mwaka tisa, tisa tangu kuzaliwa kwa Kristo. 2019 imepita. Dunia nzima sehemu kubwa of kuna miaka sehemu nyingine wana miaka yao. Kuzaliwa kwa Kristo ndio kipimo cha kuhesabu nyakati na majira ya dunia. Lakini watu wengi hawamkubali Kristo. Wakati tunasoma shule tulikuwa tunatumia vitu viwili. Kuna kitu kionaitwa AD ano domino After Christ baada ya Kristo. Miaka hii mbili inaitwa AD. Ya kabla ya Kristo yuko tunaiita BC zamani. Wakati tunasoma mpaka leo inatumika. AD ni miaka baada ya Kristo, BC ni before Christ baada ya Kristo, ah before Christ. Christ. Ndio sasa wapinga Kristo kwa sababu wako kazini kila asubuhi na usiku na mchana na jioni. Sasa hivi hiyo AD na, na BC imeanza kufutika kuna kitu kinaitwa CE na BCE kama tunaelewana moja nitafafanua. Tuelewe, jamani mkiona giza linaanguka usije ukauliza nimeanza sangapi. Hivi tumeanza mimi nikaa nimesha maliza mashule shule hapa. Tulikuwa tunatumia AD na, na tuk... sasa wanasema mm -mm -mm. hii kichwa kuhesabia miaka ya dunia kwa kumhesabia Kristo tusiemuamini, kwa hiyo tutacheki kitu kingine ambacho hakimuhushi Kristo. Tuanzishie utaratibu wetu wa BCE, Before Common Era. Siku <tipa> hey na CE common era. japo ndani yake inapima inahesabu kwanzia wakati Kristo alipozaliwa lakini hawataki ilo neno Christ liwemo eh kwa hiyo wakatafuta neno jingine naomba tufumbuke macho jamani tusidanganyike kwa vitu vya kijinga vingi vingi kwa hiyo huyo mtu ambaye hataki hata Kristo atumike kuzaliwa kwake kutumika katika kuhesabu umri na siku na miezi huyo hata pendezwa na wewe kusherekea Christ, Christmas na kuhakikisha na wanasema mbona unapinga una, una, una kitu ambacho hakuna haja ya kutia nguvu nguvu sana huko nje kuna nguvu nyingi sana ya kupinga hizo habari hamjui tu hamjui tu sasa mwisho kabisa ya mwisho hii sasa lazima tuiguse bila kuigusa somo tayari hatusherekee Kristo kama watu wa wapagani. Wapagani Biblia inasema tule, tunywe, kufa kwaja ha, Watu ukimuuliza mtu yeyote ile na akaona ile somo tunasema tusherekee Kristo, tusherekee Kristo, tushereke, tushereke, atasema safi lakini atakuwa anajua kitu kingine kwa ke. kushereka kwake. Kusherekea kwake ni kulewa. Ni kutoka nyumbani akarudi kesho asilale nyumbani. Kama ni kijana ni baba ni mama ni wale. Ni kwenda katika mateno ya uzinzi na washerati. <clears throat> ni kula na kuvimbeo. Kiwezekana. Kula ni vizuri. Kufanya chochote ni vizuri lakini kisiwa msingi mzuri. Hata ni sherehe yetu kubwa ni sema ukweli kwamba tukitoka hapa tutakuwa na sherehe ya chakula. Kile ile tule tunaweza tumia hata masaa sita. hata giza likaingia lakini kikubwa ni hiki tulichokula hapa. Amen. Kishoro no kikubwa hiki. Eh hey, ndani tukaona kianze cha kwanza tutoke hapa tunasikia njaa tumboni ili kusudi rohoni tumeshiba mwili uliyoshiba na roho iliyo na njaa ni hatari ni kiwala cha shetani lakini roho iliyoshiba na mwili wenye njaa wenye kufunga wenye kupungukiwa ni utukufu kwa Kristo Sasa tusisheke kama watu Wapagani wa dunia ni kwenda kijiweni ni kwenda kuangalia siji show fulani siji leo tunakutana koko beach siji tunakutana wapi Ay, na nini aina ubaya moja, moja. Matendo, ya parik, ni kwa moja lakini matendo yanayofanyika pale kimsingi ningesema kwamba yaache yaache ni sababu tunajitahidi siku kama hizi tuenda tukio letu ambapo kidogo linatupa linampa Mungu utukufu ele tunamhudili Kristo na tunakula chakula vizuri bila kulazimika kuona walio nenda bichi pale kama hujasoma anatomia mwili utaisoma wavaouchi wamejaa pale katika jina la kusherehekea na kuenjoy na kuogelea no sio jambo zuri sana wengine wanasherehekea kwa kuingia hata kwenye madeni eh sina nguo ya nini Sijana hili kwani ugivaa nguo uko navaa. Wani hii siku imebadilika. Sijana ilikuwa hivi. Hivi Itina... Hii hapa ni ni ya joto zaidi. Kuna siku zimepita nzuri sana hatukizi kama una uwezo wa kupata nguo mpya. Lakini watu si bora hapa Tanzania. Wengine mpaka una, Tanzania tuna mfumo wa kununua vitu kwa kesh, kwa pesa, unalipa hela. Kama una hela Lakini nchi nyingine dunia nzima wana vitu vinaitwa credit card na credit card ndio hata kununua nani airtime. Unaweza mtakapiga simu analetewa baadae mwezi mzima anaambia unadaiwa shilingi 200. Kwa sababu unatumia unakuja kuretewa deni baadaye. Mtu anaenda anachukua credit card yake, anaingia duka fulani anunua hiki, anaingia uo ananunua hiki, anajaza ana, vitu alafu baada ya Christmas, ule mwezi wa kwanza anakwambia kuna siku 40 na moja siyo. Ni mrefu sana. Ana madeni hata na, na, na, na zaidi hapana tu unachokipata tumia na akiba tuweke kwa hiyo tu, tu shi, kusherekea kwetu kusiwe chanzo cha kufanana na wali mwengu wa kama ni kuisherehekea Christmas wali mwengu anajua bwana sio mimi na wewe sio huko hapa wanajua sana Wana, ana, anaweza kalewa akanywa crate ya pombe kwa sababu tu anasherehekea kuzaliwa kwa Kristo hapana bibili inasema na katika kitabu cha ndika kufunga mstari wa mwisho kabisa. Sasa so, ngo kwa conto ya kwanza mlango ule wa tano, Biblia inasema. Konto wa kwanza mlango wa tano, Biblia inasema hivi. Haikuwa naongelea kwa habari ya Christmas moja kwa moja. Wakonto wa kwanza mlango wa tano, mstari wa 8, Biblia inasema katika kufunga mstari wa pili kutoka mwisho au ya mkini ni mstari wa mwisho. Biblia inasema mstari wa 8 inasema hivi. Basi na tuifanye karamu karamu ni sherehe na alikuwa anaongelea kwa habari ya ufufuko wa Kristo kwa habari ya maisha ya Kristo maisha mapya ya Ukristo na maisha yetu mapya yanaanzia habari za kuzaliwa kwa Kristo ndio ndio upya na uupya moyo nasema tuifanye karamu si kwa chachu ya kale wala kwa chachu ya uovu na ubaya si ulevi sio hasubu itakasa Ala vivitu unajua nani tuna zitafuta sisi Ukitembea sehemu ambapo kuna vishawishi lazima utashawishika uongo Hebu niulize kwa mfano mtu siku umefunga unasema maana leo nimefunga kwa ajili ya Kristo Alafu ukasema nimefunga lakini ngoja nipite pale hotelini nione ni wameweka ubabu kiasi gani ni, ni, ni, nione tu lakini nimefunga uwezekano wa kufungua hapo hapo kula ni mkubwa dhambi ni tamu sana mimi nimejifunza kwamba kwa kweli kuushinda dhambi of course jambo la kwanza ni kushika neno la Mungu kila wakati kila mara lakini njia ya pili ni kuikimbia dhambi lakini kujifanya kwamba mi nimeokokoleana kuliko wengine alafu naweza nikaapaana kwa lugha nyingine anaposema tusifanye karamu kwa mambo yanayochukuka na ubaya na uovu hmm. ana kwamba kwa hivyo ndo tukitoka, simetoka kuhubiriwa vitu vizuri, toka hapa, kosea njia ingia pale ndani. Kwenye hapa jioni kutakuwa na ngoma nyingi tu zitapigwa hapa, bali vioa, sio vale mlimani unjua wale pale. Ingia pale kاكapo ili fundisho lote utalisahau, utakachokuwa unakiona ni kile ile midundiko itakayopigwa pale. Ndio utakayokiona yona, yona iko live. Tujifunze kidogo kuikimbia dhambi ili kusudi tukashinde kiraisi. Ehm um, mwisho kabisa mstari wa mwisho na sita uhubiri nitausoma tuna, na nita afu mtafunga kwa kunta kwa Warumi 14. I mean wa Amini, Warumi Warumi. Tokao Korintho 1 turudi kushoto, tufunge Warumi mlango wa 14 mstari ule wa Wa 17 Biblia inasema hivi. Warumi 14:17. Huu mstari huu mlango tuliusoma kabla, lakini tunaurudia same jengine. Nasema maana ufaru wa Mungu si kura wala kunywa bali ni haki na amani na furaha katika roho mtakatifu tule tunywe na kufurahi lakini anasema je maisha je si zaidi ya kula si zaidi ya, ya mavazi maisha ni Kristo na Kristo amezaliwa leo tutaishi hapa Mungu tukushukuru kwa mafadili zako Asante kwa neno lako jema Mungu ambaye umetupa ya leo. Asante pia na kutuandalia karamu siku ya leo. Kristo tunaomba atukatembee katika kicho na furaha yako hata kama mazingira yanayotuzunguka Mungu ni ya kutuingiza katika ushawishi wa dhambi. Mungu tulinde leo, tulinde hata siku ya kesho, siku pia siku kuu. Na baba tunaomba pamoja na sisi katika pindi vyote na ushirika utakao kuwepo na sherehe tukaoifanya na katika kumaliza mwaka wote Afumbiri na 2019 tunamshukuru Mungu ni katika jina la baba na naana na roho mtakatifu tumewea kutokea amen. <coughs>